Under början av 1900-talet styckades skåden i flera tomter och ett samhälle med handelsträdgårdar började växa fram. På andra sidan Norrviken kanske du kan skymta Sköldnora Kungsgård som varit känt herresäte redan på 1200-talet. Det finns teorier om att Birgitta Birgesdotter, sedemera känd som den heliga Birgitta och numera Europas skyddshelgon, skulle vara född här omkring år 1303. Och osannolikt är det inte. I de flesta historieböcker står visserligen Finsta gård utanför Nottälje som födelsort, men i de akter som upprättades när påven skulle helgonförklara den heliga begitta och som finns förvarade i Vatikanarkivet i Rom, nämns en helt annan födelsort. Där står nämligen In Regno Svesie De Siviate Frastad. Orten som åsyftas är med största sannolikhet Fresta socken, alltså just här.